az első királyok könyvénél. Uram, kérünk Téged, hogy ahogy megnyitjuk az igédet, nyis meg az életünket, a szívünket. Szeretnénk Neked szolgálni, Téged áldani, ahogyan Imádunk Téged, dicsőítünk Téged az igét tanulmányozásával, ahogyan az elménket odahozzuk eléd, letesszük a gondolatainkat, a szívünket, az érzéseinket, a maradék erőnket. És Uram, arra kérünk Téged, hogy tölcsbe be minket, taníts bennünket, formálj bennünket, alakíts a Te örökkévaló terveid szerint. Kérünk Téged, hogy legyen áldás neked az, ahogyan ezt a könyvet tanulmányozzuk, ahogyan... Keressük a Te arcodat bennem, ahogyan növekedünk. És kérünk Téged, Uram, hogy hagyj olyan szívet nekünk, ami kész befogadni a Te beszédeidet, és kikutatni azt, meggyőződni abban. Köszönjük ezt Neked, Uram, Te fiad nevében. Amen. Amen. A királyok első és második könyve az az eredeti Héber írásban az egy könyvet alkot és szorosan a Sámuel könyveihez kapcsolódik mind a kettő, és azért nagyon gyakran úgy szokták hívni ezt a négy könyvet, mint hogy négy kötetes könyv lenne, de igazából ezt a négy kötetet nem ugyanaz az író írta, a Sámueli könyveket meg a királyok könyvét más-más szerző írta, de az biztos, hogy egy időszakot ölelnek át. A királyoknak a könyve az Isten népének körülbelül ötszáz éves történelmét öleli át, és igazából az egységes királyság fénykorától egészen a babilóniai fogságig végig visz minket Izrael történetén, úgyhogy nagyon sok mindent fogunk látni ebben, ebben a két könyvben. De fel kell ismerni azt, hogy a könyvnek nem az a célja, hogy aprólékos történelmi beszámolót adjon arról, hogy milyen volt Izrael története, hanem emlékeznünk kell arra, hogy Isten az igében, az ő népének a szellemi életét követi. Tehát ez nem egy pontos történelmi beszámoló, hanem Isten népének a szellemi történetét látjuk itt felvázolva. És igazából azt fogjuk látni, hogy két választható utat mutat Isten mindenkinek. Általánosan azt fogjuk látni, hogy hatalmas szellemi hanyatlás megy végbe Izraelben, Izrael, Istenfélő fénykorából egészen eljut a babilóniai fogságig. Tehát egy nagy szellemi hanyatláson megy keresztül, de ettől függetlenül nagyon nagy hangsúlyt fektet az író azokra az emberekre, akik Istenfélően félően éltek, akik Isten igéje szerint éltek, akik felelőség teljesen Istent követték. És um, igazából a könyvben éppen ezért Istennek a népe iránt való hűségét látjuk. Ez igazán Izraelnek a története, ez igazán a mi életünknek a története is. A mi életünk is Isten hűségéről szól, ugyanúgy, ahogy Izrael népének a története Isten hűségéről és Isten szeretetéről szól. Ezt nagyon világosan fogjuk látni ebben a könyvben, mert részben látjuk azt, hogy Isten hűségesen betartja az ígéreteit, és engedelmességre áldásokkal válaszol, és azt is fogjuk látni, hogy Isten hűségesen betartja az ígéreteit abban, hogyha ha népe engedetlen, akkor fenyítéssel válaszol. És ez nagyon fontos megértenünk, hogy amikor azt látjuk, hogy nyomorúság éri Isten népét, itt az alatt, az 500 év alatt, akkor az ige, a Biblia, ezt a nyomorúságot, Nem annak tekinti, hogy Isten elhagyta volna a népét, hanem Isten szeretetének a bizonyítékaként látja. Tehát a nyomorúság, a méri ezeket az embereket, az nem arra bizonyíték, hogy Isten elhagyta volna a népét, hanem inkább arra bizonyíték, hogy szereti őket. Mert Isten megígérte, hogy akit szeret, azt megfenyít, azt megdorgál, és az útján tart. Pont azért, mert szereti. Ha nem szeretné, azt mondaná, hogy legyen veled, amit akarsz, nem érdekel Ez lenne az, hogyha nem szeretne Isten, de Isten szeret, és ezért ott akar tartani magához közel, meg akar óvni nagyon-nagyon sok pusztulástól és nagyon sok ostobaságtól. Ezt nagyon jól látjuk bemutatva Izraelnek az életén. Már maga a babilóniai fogság is, ami iszonyatos nyomorúság, iszonyatos szenvedés volt izrael Történetében ez is egy fenyítés Isten részéről, amivel vissza a fordítani az ő népének a szívét hozzá. És ezt nagyon egyértelműen fogjuk látni az igében. Miközben ezeket a könyveket tanulmányozunk, a királyok könyvét, érdemes elolvasni a Zsidó 12-t minden egyes alkalommal, amikor jöztök, és mire befejezzük a könyvet, kívülről fogjátok tudni a Zsidó 12-t. Én bátorítalak arra titeket, hogy ta tanuljuk meg ezt a fejezetet, így most elsőnek nagyon borzasztónak hangzik, hogy fú, egy egész fejezetet megtanulni, de higgyétek el, mire végigélünk a királyok könyvén, addigra mindenki meg tudja tanulni. A zsidó 12-ben beszél Isten arról, hogy ő szerető édesapaként bizony megfenyít minket, és a fenyítése az ő szeretetének a bizonyítéka, mert nem akarja, hogy elveszünk, nem akarja, hogy tönkre menjünk. És ez Izrael életéből itt nagyon világosan fog látszani. A fenyítések azok a mi számunkra figyelmeztetések, De ugyanakkor látjuk, hogy azok az emberek, akik kiálltak az igazság mellett, azok meg bátorítású vannak a mi számunkra, hogy mi is álljunk ki az igazság mellett, még egy olyan sötét világban is, mint amilyen szellemi hanyatlásban Izrael volt. Egyébként ez különösen szükségszerű a mostani időben. hogyha visszaemlékeztek a Timótaus levélben, Pál azt írja Timótausnak, hogy az utolsó időkben lesznek olyanok, akik eltávolodnak a hittől, és hitető beszédekre hallgatva elfordulnak az igazságtól. És ott a négyes fejezet bele is írja konkrétan Pál Timótausnak, hogy hogyan fordulnak el az emberek Istentől, de ez teljesen világos, hogy az utolsó időkben sokan az igaz hittől el fognak fordulni kihangsúlyozza Timótausnak pálaszt, hogy sokan az igazságtól el fognak fordulni, és olyan beszédeket keresnek, amik amiket szeretnek hallgatni, saját fülük, saját kedvük szerint való tanítókhoz fordítják majd a fülüket, az igazságtól elfordulva. Úgyhogy mi is egy ilyen időben élünk, hogy nagyon sokan az igaz hittől elfordulnak, és éppen ezért ez a könyv, és ahogyan Isten viszonyul a népéhez ebben a könyvben, nagyon is aktuális a mi, ide, a mi időszakunkra is, nagyon sokat tanulhatunk belőle. Egyébként meg a személyes életünket illetőleg is rendkívül fontos ennek, ennek a könyvnek az üzenete, mert a zsidókhoz írt levél 12-es fejezete pont az egyes vers mondja azt, hogy tegyünk félre minden akadályt és a megkörnyékező bűnt, hogy fussuk meg az előttünk álló küzdőteret, nézve a hitnek a fejedelmére és bevégzőjére Krisztusra. És ebből megtudjuk azt, hogy Isten Nagyon érdekli az, hogy hányan kezdik el a futást, hogy hányan kezdik el a keresztény életet, de Istent épp ugyanúgy érdekli, hogy hányan fogják befejezni. Ő neki ott van a szándékában, a szívében, hogy mindenki jól fejezze be ezt a versenyfutást, és éppen ezért a személyes életünkben nagyon fontos üzenete van ezeknek a könyveknek, hogy hogyan maradjunk meg a hitben, hogyan maradjunk meg az Istennel való fénykorban, hogyan ragaszkodjunk az igazsághoz, hogyan álljunk ki mellette, hogyan fogadjuk Isten hűségét, az ígéreteinek a beteljesülését a saját életünkben. Úgyhogy ezekről fogunk tanulni ebben a könyvben úgy nagyjából, és hát minden fejezetből persze tanulunk majd külön dolgokat. Most ez az első fejezet Salamonról fog szólni arról, hogy ő hogyan is lett királyjá. olvassuk az egyes Mikor pedig megvénhett és megöregedett Dávid király, bár leplekkel takargatták be, mégsem bírt felmelegedni. És mondták neki az ő szolgái, keressenek az én uramnak, a királynak egy szűzlányt, aki a király közül, körül legyen, ő tápolja, aludjék karjai között, és melegítse föl az én uramat, a királyt. Kerestek annak okáért egy szép lányt Izraelnek minden határaiban, és találtak egy súnen városából való abiságot, akit el is hoztak a királyhoz. És a lány igen szép volt, és a király tápolgatta és szolgált neki. De a király nem ismerte őt. Látjuk, hogy itt Dávid életének a vége fele jár, már arra is képtelen, hogy a saját testét melegen tartsa, és uh, nyilvánvaló, hogy ebből kitűnik, hogy az országot sem tudja uralni, az országot sem tudja irányítani, a saját élete fölött nem tud lenni, És akkor itt tanácsolnak a szolgák neki valami egészen furcsát, ami ugye menünket teljesen ledöbbent, itt egy csinos ápolót javasolnak neki, hogy bújjon be mellé az ágyba, Ez számunkra abszolút megdöbbentő. Akkoriban ez egy orvosi kezelés volt, akár mennyire meglepő. Pontosan egy Galen nevű görög orvos le is írja, hogy ha valaki nem tudta a saját testmelegét megtartatni, akkor be kellett bújtatni mellé valakit, akinek volt testmelege. Hát ezt mindenféle plusz irodalom is leírja, hogy ez egy akkoriban elfogadott orvosi kezelés volt. Hát Azért ez elég furcsa kezelése, be kell ismerni. Amit látunk az az, hogy ki van hangsúlyozva a négyes versbe, hogy Dávid nem ismerte őt, tehát nem volt közöttük semmiféle paráznak kapcsolat. Egyébként azt is meg tudjuk a későbbiekben, hogy Dávid ezt a hölgyet, a biságot úgy fogadta magához, hogy ágyasaként, tehát hivatalosan bevette a szép számú háremébe, így mondta az akkori kornak, jognak megfelelően hivatalossá tette, és ö, így szolgálta őt. Látjuk, hogy ö, ö, ápolta és szolgálta. Az ötödik versben olvasjuk, hogy Adónia pedig Haggitnak fia felfuvalkodott, és ezt mondta, én fogok uralkodni. És szerzett magának szekereket, lovakokat, és ötven előtte járó férfiakat. Látjuk, hogy um, itt az ideje annak, hogy Dávidnak egy utódot kijelöljenek, hiszen már saját maga nem tud uh, megmaradni, nem hogy a királyságot uh, uralni tudná. És látjuk, hogy Adónia nagyon lelkesen vállalkozik is, hogy ő szívesen lesz a király. Kiszámolta, hogy ő a korban következő fiú, hogy az első az Ammon volt, ő meghalt, uh, Kileábról nem sokat olvasunk, ő volt a második. Aztán a harmadik kapcsolom volt, de ugye ő is meghalt, negyedik lett ugye adónia, és akkor kiszámolt, hogy akkor ő az idős a legidősebb fiú utód. Tehát ő lesz a király, és saját magát jelöltette erre a címre, és elkezdett úgy tenni, mintha ő lenne a király és beszerezte itt magának a királyi kellékeket, szekereket, lovagokat, meg ötven előtte kiabáló férfit, hogy ez itt a király, ez itt a király, és azt gondolta, hogy ettől király lesz. De hát ugye attól nem lesz senki királyá, hogy valaki felöltözik királynak, pláne nem, hogyha saját maga felfugalkodik és önjel önjelöltként kezd el villogni. Egyébként Adónia sokat tanulta a testvérétől lapsolontó, mert ő is ugyanezt csinálta kettő Sámuel el 15 ben levette az 50 számot, a szekereket, a lovakat, és úgy gondolta, hogy akkor ez kell ahhoz, hogy valaki király legyen. Nagyon fontos megértenünk, hogy amik vagyunk, az, az amivé Isten tesz bennünket. Hiába akarunk más szerepet eljátszani, vagy mássá lenni, nem leszünk más. Attól, hogy eljátszunk valamit, az nem jelenti azt, hogy mássá lettünk volna. És ez egy tipikus emberi dolog, a testünknek a bénasága, hogy mindig valaki vagy valami más akarunk lenni. És mindig azt nézzük, hogy a másik milyen, és olyanok akarunk mi is lenni, vagy vágyunk arra, hogy bárcsak olyanok lehetnénk. Boldog ember az, aki felismeri, hogy Isten teremtette őt, és hogy ami ennek teremtette, olyannak akarta teremteni. Ahova most helyezte, oda helyezte, célnal helyezte oda, és az ő akaratában helyezte oda. És amikor ezt valaki felismeri, borzasztó szabadság szabadul az emberre, mert megérti azt, hogy Isten akaratának a közepében van. Ennél jobban Isten akaratában nem is lehet, és nem kell mássá lennie de a testünk az nagyon hadakozik ezzel ellen, és Pál a korintusi levélben nagyon világosan meg is mondja 2. -2 Korintus 10-ben, hogy buta dolog az, hogyha magunkat hasonlítjuk egymáshoz. A Róma 12-ben konkrétan mondja, hogy mindenki józanul gondolkodjon magáról. Ne is gondolkodjál, ne is gondolj kevesebbet magadról, ne is gondolj többet magadról. Józanul gondolkodj magadról úgy, ahogyan Isten megteremtett, ahova megteremtett, amire megteremtett. Hát Adóniánál ez nem jött be, ő király szeretett volna lenni, és eljátszotta, hogy akkor ő a király. Csak közben egy nagyon-nagyon fontos bibliai alapelvet teljesen áthágott, mégpedig az, hogy ő magát akarta felmagasztalni. És teljesen egyértelmű az egész írásból, hogy aki felmagasztalja magát, azt Isten lehúzza. A Jakab 4.10-ben olvassuk azt, hogy alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és majd ő felmagasztal benneteket. Nekünk az a feladatunk, hogy megalázzuk magunkat hogy kijöntjük a szívünket Isten elé, és azt mondjuk, hogy Uram, teljesen szükségünk van rád, szükségünk van az életünkben, hogy vezess bennünket, betölts bennünket, képessé tegyél bennünket, teljesen rád van szükségünk. Ez, a, ez, a, ez jelenti azt, hogy megalázom magam, elismerem azt, hogy Istenre szükségem van. És utána Isten megígéri, hogy ő majd felmagasztal, ő majd oda tesz, ahova akar. De a Zsoltárokban is olvasjuk a 75-ös Zsoltár 7 versétől. Azt olvasjuk, hogy nem napkelettől, sem na, nyugattól sem nem a pusztából van a felmagasztalás, hanem Isten a bíró, aki egyet megaláz, a másikat felmagasztalja. Isten dönti el azt, hogy mikor, kit, hova helyez, milyen pozícióba tesz, Ez nem a mi feladatunk. A mi feladatunk az az, hogy meghalljuk Isten hangját, és kövessük őt. A mi feladatunk az, hogy megalázzuk magunkat Isten előtt, és majd ő felmagasztal. Ez a feladatunk. És nem szabad elfelejteni a 16-os példabeszédekből. Példabeszéd 16-18-as vers. Ott konkrétan ugye azt olvassuk, hogy, hogy a, a bukás előtt gőgjár a és az összetörtség előtt pedig felfubalkodás. Itt teljesen adónia esetében fogjuk látni, hogy ott van a felfugalkodás az életében, és Isten megígéri, hogy akinek az életében ott van a felfugalkodás, azt a biztos bukás, a biztos összetörés követi. És ez a mi életünkben sincs másképp. Meg kell érteni, hogy nem magunkat kell pumpálni, nem nekünk kell eldönteni, hogy mik akarunk lenni, vagy mit akarunk eljátszani, hanem egyszerűen Istenben kell bízni. Ha valakinek vágya van egy pozíció betöltésére, az teljesen jó. Mi Isten még azt mondja, hogy ha valaki vezető akar lenni, még ha püspökséget is kívánja valaki, az egy jó dolog. Kívánni lehet, imádkozni lehet érted, de nem szabad magadat belehelyezni olyan helyzetbe, ahova Isten nem helyez. És uh, itt látjuk, hogy uh, felfuvalkodott Adóniás, és annyit tudunk meg róla a hatos versben, hogy őt az atya soha meg nem szomorította. Szó, szó szerint, akit az atya soha meg nem fenyített. És ezt mondta Adóniás, uh, és ezt mondta Dávid, miért cselekszel így? Ja nem, bocsánat. Kezdjük előre, tehát Adóniásról van szó, akit az ő atya soha meg nem szomorít, szomorított, ezt mondva, hogy miért cselekszel így, ez is pedig igen szép férfi volt, és őt Haggit szülte Dávidnak kapcsolón után. Tehát az atya Dávid sohasem fenyítette meg adóniást, sose kérte számon, hogy miért teszed azt, amit teszel, és ez megint csak alátámasztja azt, hogy Dávid nagyszerű király volt, nagyszerűen vezette az országot, de nagyon rosszul vezette a családját, és nem fenyítette a gyermekeit, nem vezette őket, nem tette őket helyre. Pedig ő maga tudhatta azt, hogy mit jelent fenyítve lenni, Az ő mennyei atya nagyon is fenyítette Dávidot, nagyon is jól terelgette Dávidon, Ha csak elolvassátok a 23-as Zsoltárt, amit nagyon sokan ismertünk, kívülről tudunk. Hát abba volt Istennek a, a fenyítő keze, a, az irányító pásztori botja, olyan élően előjön az egész Zsoltárból. És Dávid nagyon jól tudta, hogy a mennyei atya hogy bánik velünk hogy ő vele személyesen hogy bánik a mennyei atya, de elfelejtette ezt továbbadni a gyerekeinek. Ő atyaként nem bánt úgy a fiaival, ahogyan kellett volna. És hát bizony ezt látjuk, hogy az egész családját ezt megfertőzte, és tényleg sok gond és probléma származott belőle. Nyilván azt taratták, amit vetettek. De látjuk, hogy igen szép férfi volt Adóniás is, de hát ugye a szépség az ö, nem ö, minősít senkit sem, hogy király legyen. Isten nem őt választotta. A hetes versben olvasuk, hogy Adóniás tanácskozott Joábbal, Sérúja fiával és Abiatár pappal, akik az Adónia pártján voltak, akik támogatták, segítették Adóniást. De Szádók pap meg Bennája, a Jojada fia, és Nátán proféta, és sémei, és réhi, és a Dávid erős vitézei nem álltak Adónia mellé. Mikor pedig Adónia áldozatot mutatott be juhokból, ökrökből, és egyéb kövérbarmokból a zohelet kősziklánál, amely a Róg forrása mellett volt, meghívta az egész rokonságát, a király fiait, a minden férfiait, a király szolgáit, de... Nátán prófétát és Bennáját és az erős vitézeket és Salamont és az ő, az ő atya fiát nem hívta el. Na itt egyértelműen kitűnik az, hogy Adóniás sejti, hogy nem nagyon Isten akarata az, hogy ő legyen a király, mert itt ugye kiválogatja azokat az embereket, akik úgy gondolják, hogy Dávid ellen fordulnának. Joábra Joab, számíthatott, hiszen Joábot leépítette, ugye Dávid. Egy alkalommal, amikor Amasát választotta hadvezérnek jóáb helyett. Most is azt olvassuk, hogy Bennája volt az, aki a seregeket vezette. Úgyhogy gondolta adóniás, hogy jóáb szívesen beáll az ő táborába, Aztán azt látjuk, hogy papot is hívja, biztos tudott, hogy van valami feszültség Abjátár meg pap között, és úgy gondolta, hogy ez a rivalizálás esetleg az ő javára is válhat. De látjuk a tízes versben, hogy azokat, akikről tudta, hogy biztosan hűségesek Dávidhoz, azokat nem hívta. Azért nem hívta, mert tudta, hogy nem Isten akarata az, amit csinál. De... A 9-es versben látjuk azt, hogy mégis próbálja az egész történetet úgy összerakni, hogy Istentől valamilyen módon áldást préseljen ki, és ennek keretében egy halom halomállatot feláldoz. És hát ez jól jött, mert ugye az áldozással Istent lehet sarokba szorítani, hogy de áldjál meg engem, mert nagyon sokat áldoztam, meg sarokba lehet szorítani a meghívott vendégeket, hát egy csomó kaja van, támogassatok engem. Nagyon okosan kigondolta Adóniás, de ettől nem lesz királyá Adóniás. Istentől nem lehet a áldást kipréselni a mi általunk eltervezett áldozatokból, és... Nem, nem annyira igaz az a testünkre, hogy erre hajlunk. Hogy valahogy ki akarjuk préselni Istentől az áldást, azt mondani, hogy de Uram, áldj meg engem ebbe a tervembe. És valahol tudjuk, hogy nem az, nem az ő terve az. Valahol ott van világosan, látjuk, nem merünk megkérdezni bizonyos embereket, mert tudjuk, hogy ők megmondanák, hogy nem az, azt is megmondanák, hogy miért nem az. De így... Így, így próbáljuk úgy rakni az utunkat, meg úgy hozni az áldozatokat, hogy Istentől kapjunk egy pecsétet, hogy igen, ámen, az áldásom rá. hát hoztál sok áldozatot, most ezzel ugye nem mondhatom azt, hogy nem kérem, és akkor hát akkor tényleg Isten akarata. Hát ez, ez nem így működik, de mégis a kút a így gondolkozunk, és elfelejtjük azt, hogy Istennek a gondolatai azok nem a mi gondolataink. Isten nem úgy gondolkozik, ahogy mi Őt nem lehet lenyűgözni százezer jó áldozatával sem. Isten nem lehet lefizetni. Isten vigyázránk ránk, szeret bennünket, édesapaként vezet bennünket. És vagy vele megyünk, vagy nem. Ez a két lehetőség van. Isten nem tudjuk a saját utunkra, a saját életünkbe belerángatni. Nem tudjuk rávenni, hogy megáldja a mi tervünket. Egyébként elég veszélyes lenne, ha Isten megáldaná a mi terveinket. Ebből elég nagy katasztrofák sülnének ki. A 11-es verstől azt olvassuk, hogy szólt akkor Nátán betsabé a Salamon anyjának mondva, nem hallotta, de hogy Adónia, Haggit fia uralkodik, és a mi urunk Dávid nem tud róla semmit. Itt látjuk azt, hogy Dávid tényleg nem volt a helyzet magaslatán, még arról se tud, hogy leváltották. Gyere azért, hadadjak adjak neked tanácsot, hogy megmentsd a te életedet és a te fiadnak, Salamonnak életét. Nátán tudta, hogy ha hivatalossá válik Adóniásnak a dóniásnak az a királyság, akkor biztos, hogy kiért minden rivális. Úgyhogy Nátán itt jön és segíteni akar Salamonnak, illetve Betsadének. A 13-as versben tanácsot ad, azt mondja, erej, menj be a Dávid királyhoz, és mondd ezt neki. Uram király, nem de nem esküdtél -e meg a te szolgáló lányodnak ilyenképpen, hogy Salamon, a te fiad uralkodik én utánam, és ő ül az én királyi székembe? Miért uralkodik? Hát Adónia. És ímé, mi alatt még te ott van királya, beszélsz, én is bemegyek utánad, és kiegészítem a beszédeidet. Itt ugye tudtár akarják adni Dávidnak, hogy Itt ismét egy ilyen csárszövés készül ellene, amit egyébként Dávid megszokhatott, mert ugye eddig már ő a harmadik fiú, aki ezt csinálja, Dávid ellen. De így a tudtára akarják adni. És Nátánnak a terve az az, hogy hát ezt támozzuk alá, mennyibe először te, aztán bemegyek én, én is kiegészítem két tanúra, megáll minden, így biztos lesz benne, hogy nem egy rágalom, nem egy légből kapott valami, mert egyébként Dávid elkényeztette a fiait, tehát lehetséges az, hogyha csak egy embertől hallotta volna, nem is hitte volna el. De Nátán tudta, ismerte Dávidot, és kitalált, hogy bemegy ő másodjára. És 15-ös versben azt olvasjuk, hogy bement be Csabé a királyhoz a kamrába, És a király igen megvénhet volt, itt az emlékeztető, hogy Dávid teljesen le van robbanva, teljesen gyenge teljesen nem, nincs a helyzet magaslatán. Ö, és olvassuk, hogy a sumemből való abiság szolgált a királynak. És fejet hajtott Csabé, és meghajtotta magát a királynak, és mondta a király, mit kívánsz? És felelt neki, Becsabé, édes uram, te megesküdtél az úrral, te Istenedre, a te szolgáló lányodnak ilyenképpen, hogy Salamon, a te fiad uralkodik én utánam, és ő ül az én királyi székemben. És imé mégis Adónia lett királya, és imé uram király, te nem tudsz erről semmit mert áldozott ökrökkel, nagy sok kövér barmokkal bőségesen és vendégekké hívatta a királynak minden fiait és abjátárpapot és joábot a seregeknek hadnagyát, csak Salamont a te szolgádat nem hívta meg. Még most te vagy uram, király, és az egész Izrael népének szemei rád néznek, hogy megjelents nekik, hogy kicsoda fog ülni az én uramnak a királynak székében ő utána. Hát ezek elég hangsúlyos szavak. Nem nagyon lehet kikerülni. Dávid nem húzódhat vissza többé a kamrájába. Most már tényleg meg kell mondani az egész népnek, hogy ki az utódja. De folytatja Betsebé 21-es vers, de ha az én uram a király az ő atyáival elalúszik, akkor én és az én fiam salamon leszünk bűnösök. Becsabé elmondja, hogy ha meghalsz anélkül, hogy azt mondanád, hogy Salamon a király, akkor bizony, mi halottak vagyunk. Adóniást ismerve itt nem marad életbe senki. És ímé, mikor még a királya szólt, Nátán proféta megérkezett, és bejelentették a királynak, mondva, itt van Nátán proféta, és bement a király elébe, meghajtotta magát a király előtt, arccal a földre leborulva, és mondta Nátán, Uram, király, te mondotta, e hogy Adónia legyen az én utánam a király, és ő jön az én királyi székemben? Itt van annyi sok kegyelmet látunk ebben a beszélgetésben. Ott van eleve az az óriási kegyelem, hogy az a fia lesz Dávid örököse, akinek a születését házasságtörés, gyilkosság, meg egy hatalmas botrány övezi, pont Salamon. És itt az óriási kegyelem, hogy igen, Salamon lesz az örököse Dávidnak. Ott a másik kegyelem, hogy Nátán megjelenik, bejelentik, a király behívja, bemegy, és Nátán próféta szól Dávidhoz. Emlékeztek, hogy utoljára hol szólt Nátán a Dávid királyhoz? Akkor, amikor szembesítette Dávidot a bűnével, Betsabéval. Három alkalommal látjuk Nátán profétát megjelenni Dávid király előtt, A Sámuel könyvében az egyik az, amikor Dávid kitalálja, hogy épít egy templomot az Úrnak, amikor a szívére helyezi hogy ó, meg akarlak áldani, Uram, hogy tudnálak megáldani? Építek neked mondjuk egy templomot, jó lesz? És akkor Nátán profétát megkérdezi, Nátán azt mondja, persze, jó lesz, ismerve Istennek a szívét, de aztán Isten szól Nátán profétához, hogy Hagyjuk ezt a templomépítést mondjuk, mondjuk a fiára, Salamonra, és mondjuk legyen az, hogy én építek neked házat ehhez, mint szólsz. Én akarlak téged megáldani. Ez volt az első alkalom. Második alkalom, amikor Nátán proféta jött és szembesítette Dávidot egy év után a bűnével, amit becsabével követett el, és látjuk azt, hogy ott Dávid nyilvánosan megtért, megírta az 51-es Zsoltát, Dávid megtérését énekelte mindenki Izraelben, ez elég nyilvános megtérés. Aztán a 32-es zsoltárban az újongó örömű, örömével elmondta, hogy megszabadult a bűn terhe alól, mert megvallotta a bűnét Istennek, és Isten igazságot tulajdonított neki. És most harmadjára pedig itt látjuk, hogy bemegy. Mennyire gyönyörű az, hogy Dávid nem keseredett meg a szívében. El tudta fogadni Nátán profétától az igazságot, akármennyire fájt neki. És ugyanúgy meghallgatta utána, ugyanúgy fogadta a beszédét. És ez Dávidnak az Isten félő jellemét mutatja. Nagyon sokszor, hogy vagyunk? Meghallgatjuk a barátainkat. Aztán valaki egyszer mondjon olyat nekünk, ami nekünk nem tetszik, utána meg nem hallgatjuk többször. Hát ez egyáltalán nem Isten félő jellem, ezt úgy hívjuk, hogy test, ez a testünk, természetesen így reagálunk rá, ha valakitől valami nehezet hallunk. De Dávid tudta, hogy Isten használja Nátán profétát, nem véletlenül tette oda, akart tőle tanulni, és azután is fogadott tőle, készen fogadott tőle, amiután olyan igazsággal szembesítette Dávidot, ami totálisan összetörte. Ezen kívül még a kettő krónika 29-ben, meg az egy krónika 29-ben olvasunk arról, hogy, hogy Nátán proféta krónika író is volt, ott a királyi udvarban történt dolgokat feljegyezte, illetve arról is olvasunk, hogy Nátán proféta segített megszervezni a nyilvános istentiszteleteknek a menetrendjét Dávidnak, amikor megalapította az istentiszteleti rendet Dávid. Úgyhogy Nátán tényleg ott volt Dávidnak segítségül, és most is azt látjuk, hogy Dávid őszinte szívvel fogadja, és hallgatja azt, amit jelenteni készül neki. És ugye döbbenten kérdezi Nátán, hogy a király tényleg a Dóniást választja királyul, 25-ös vers, mert ma aláment és áldozott ökrökkel, kövérbarmokkal, bőségesen, és vendégekké hívatta a királynak minden fiát, a seregeknek hadnagyait és abjátárpapot, és émé ők esznek és isznak ő előtte, és immár azt kiáltották, hogy éljen, adóni a király. Engem pedig, aki a te szolgád vagyok, és zádok papot, és bennáját, jojad fiát, és salamont a te szolgádat, nem hívta meg. vagy az én uramtól, a királytól lett ez a dolog, hogy nem adta tudtára a te szolgádnak? Hogy kicsoda fog ülni az én uramnak a királynak székében az ő halála után? Itt Nátán egy kicsit személyesre veszi a hangot, azt mondja, hogy ez jó, hogy Dóniás a király, de pont nekem nem mondtad, meg meg pont a legmegbízhatóbb embereidnek. Nyilván Nátán tudta, hogy a király nem tud róla, de ezzel is személyesebbé akarta tenni a hangvételt. És 28-as versben olvassuk is, hogy felállt Dávid király, mondta, hívjátok hozzám Betsabét, aki, aki, aki bement a király elé, és meg, ö, megállt a király előtt. S megesküdött a király mondva, él az Úr, aki megszabadította az én lelkemet minden nyomorúságból, hogy amiképpen megesküdtem neked az Úrra, istenére, ezt mondva, hogy a te fiad Salamon uralkodik én utánom, és ül az én királyi székembe helyettem, ezt ma így meg is teszem. Hát Dávid, mikor meg tudja, hogy Adóniás mit csinál, átlátja a helyzetet, és tudja, hogy nincs mese, ma ki kell jelenteni azt, hogy kit választott királyjá, amíg a nép őt, őt tekinti királynak. Úgyhogy elhatározza és Becsabét megerősíti, hogy igen, ezt a fogadalmamat meg fogom tartani még a mai napom. És fejet hajtott azért Becsabé, 31-es vers, és arccal a földre leborulva, és magát meghajtva a király előtt azt mondta, éljen az én uram, Dávid király mindörökké. Egy kicsit ugye ez elég humoros, mert hogy Dávid mert melegét se tudja megtartani, de ez a kifejezés azt jelentette, hogy nagyon tisztállak, nagyon hálás vagyok azért, amit teszel. És becsabének volt tudata, ismerete azokról a proféciákról, amik arról szóltak, hogy Dávid uralmának vége nem lesz. És ismerte a Dávidi szövetséget a kettő Sámuel 7-ben, amit Nátán profétán keresztül mondott el neki, Dávidnak az úr, és így mutatta bet az alázatos szívét a király előn. és A 32-es versben intézkedik Dávid, mondta Dávid király, hívjátok hozzám szádók, papot, Nátán profétát és Bennáját, Jajádának fiát. Ez a három kulcsembere. Tudja, hogy ezekre számíthat. Ezek az emberek hűségesek hozzá, és ezeket éppen ezért maga elé hívja. Azok megbementek a király elé, és mondta nekik a király, vegyétek mellétek a ti uratoknak szolgáit, és ültessétek Salamont, az én fiamat, az én összvéremre, vigyétek alá őt Gihomba, és kenye őt ott Zádók pap és Nátán próféta Izraelnek királyává, és fújjátok meg a hasonákat és kiátsátok éjjel Salamon király! és jöjjetek fel onnét ő utána, és eljöve üljön az én királyi székembe, és ő uralkodjék én helyettem, mert már meghagytam neki, hogy ő legyen fejedelme, mind Izraelnek, mind Júdának. Látjuk, hogy Dávid egészen biztos akar lenni abban, hogy az emberek megértik, hogy Salamon az ő választotja, Salamon az, aki az utódja lesz. És ezt ötszörösen is kihangsúlyozza, egyrészt 33-as vers azt mondja, hogy az én királyi összvéremre tegyétek rá Salamon. Hát ezt nem nagyon lehet félreérteni, hogyha a királynak a járgányával jár valaki, akkor az azt jelenti, hogy a király nagy kegyében van, mondjuk ő lesz a következő király. A kettes vers kenye őt pap és Nátán profét a királyát. Ezt, ezt sem nagyon lehet félreérteni, hogy megkenik, és azt mondják, hogy királlyá tégen, és a főpap is, meg a királyi proféta is ott van ennél a folyamatnál. Harmadik dolgot se lehet nagyon félreérteni, hogy fújátok meg a harsonákat, ami a kihirdetésnek volt a jelenet és kiálltsátok, hogy éljen Salamon király. Hát ezt végképp nem lehet félreérteni. Az ötödik dolgot meg abszolút nem, mert azt mondja, hogy jöjjön be, üljön le a királyi székemre, és innentől kezdve uralkodjon. Tehát ezek annyira egyértelmű dolgok, amiből nem lehet félreérteni Dávidnak az akaratát. És a 36-os versben látjuk, hogy felállt akkor Bennája, Jójáda fia a királynak, és mondta, ámen! Így szóljon az Úr az én Uramnak, a, királya, a királynak Istene is. Bennája megérezte, hogy na ez, ez tényleg Isten akarata, úgy legyen. És utána kér egy áldást, és azt mondja a 37-es versben, amiképpen vele volt az Úr az én Urammal a királlyal, azonképpen legyen vele Salamonnal is, és magasztalja feljebb az ő királyi székét az én Uramnak, Dávidnak királynak királyi székénél. Itt Bennája egy magánakcióba kezd, mert Isten nem akarta senkinek a királyságát Dávid királysága felé magasztalni, de bizonyos értelemben dicsőségesebb volt Salamonnak az uralma, olyan értelemben, hogy gazdagabb lett, ragyogóbb lett, szellemi tekintetben nem lett erősebb. A 38-as versben azt olvasjuk, hogy aláment azért zárdók pap és Nátán proféta, és Bennája, jojáda fia, A kereteusok is, és a peleteusok, emlékeztek, ők voltak a magántestőrsége Dávidnak, ők voltak azok, akik a filiszteusokkal való harc idején hozzácsapódtak, és ezek nem izraelita férfiak voltak, ezek voltak azok a csőcselék emberek, akik odajöttek Dávidhoz, és akikből istenfélő férfiakat nevelt az úr Dávid vezetésén keresztül. És azt olvassuk, hogy mindenki lement ugye a Gihon pataknál, Közben felültették Salamont a Dávid királyi összvérére, és alávitték őt Gihomba. Akkoriban a királyi összvér volt a királyi hintó, és ezek az összvérek nagyon drága állatok voltak, ritkák voltak. Izraelben nem is volt, csak az, amit behoztak külföldről. Importárú volt az összvér. És a királyi összvér meg az nagyon-nagyon az különleges volt. Ha visszaemlékeztek a bírák könyvében, Talán a hatos fejezetben olvastunk a fehér összvérről, hát ez meg aztán abszolút valami különlegesség volt, és írtó drága jármű, és feltették Salamont az összvérrel, hogy meghagyta nekik Dávid, teljesen engedelmesek voltak, alámentek a Gihon forrásához. A Gihom forrás egyébként Jeruzsálem mellett van közvetlenül, keletre található tőle, a várfalon keletre, és ez a Gihom forrás volt az, ami Jeruzsálemnek a fő vízforrása volt. Későbbiekben a király egy egész vízvezetéket ásatott a Gihom forrástól, a föld alatt Jeruzsálembe, ami a Silohámnak a víztárolójához vitt, és ez volt tulajdonképpen a vízforrás Jeruzsálem számára. Na ehhez a forráshoz viszik le e, Salamont, és itt Kenik királyá. 39-es versben olvassuk, hogy engedelmesen veszi zádok pap az olajos szarut az úr sátorából, és megkente Salamont. Aztán kürtöltek, és az egész nép azt kiáltotta. Éjjel Salamon király és felvonult utána az egész nép, és a nép sípolt, és felette újongott, úgyhogy a föld is megrepedne a kiáltásuk zajától. Hát elég egyértelmű volt, hogy a nép elfogadta Salamont királynak, és látszik a népnek a szíve, hogy mennyire vágytak arra, hogy Salamon legyen a király. Úgyhogy Adóniásnak a buliára elmentek az emberek, szerették a sok ingyen kaját, de a szívük nem nagyon volt abban, hogy Adóniás legyen a király. Salamont kedvesítette Isten a nép előtt is. 41-es versben olvassuk, hogy és Adónia meghallotta, és vendégei is mind, akik nála voltak, miután a lakomát már elvégezték, és meghallotta Joábis a kürtölés szavát, és megkérdezte, hogy mi ez a zaj, és mi ez a mozgás a városban. És amikor még ő szólt, íme megérkezett Jonatán, az abjátár pap fia és mondta, Adónias, és mondta Adónia, gyere be, mert megbízható férfi vagy, és jó hírt mondasz. Ilyen jó válogatás, te mindig jó hírt szoktál mondani, bejöhetsz. Jonatán pedig felelt, és mondta Adóniának, igen, a mi úrunk Dávid király Salamon tette királyá. Hát végülis ez jó hír, csak kinek? Ugye Adóniásnak nem volt túl jó hír. És elküldötte vele Zádok papot, a király és Nátán profétát és benáját, a Jojáda fiát, a Kereteusokat és a Peleteusokat, és őt a király összvérére ültették. És Zádok pap Nátán profétával együtt királyákente felőtt a Gihonnál. És onnét vonulnak fel örömmel. Na ettől zendült meg a város. Ez az a zaj, amelyet hallottatok. És immár be is ült Salamon az országnak királyi székébe, és a király szolgái is bementek, hogy áldják a mi úrunkat, Dávid királyt mondva, tegye az Isten a Salamon nevét híresebbé a te nevednél, és magasztalja feljebb az ő székét a te székednél, és meghajtotta magát a király az ő ágyán. Seképpen is szólt a király. Áldott az Úr, Izrael istene, aki adott a -e mai napon olyat, akit a láttára, aki a szemem láttára helyette műjön az én királyi székembe. És akkor megrendentek, és felkeltek minnyáján a hivatalosok, akik Adóniával voltak, kiki mind a dolgára ment. Na ugye, amikor meghallották a hírt, hogy mi is történik pontosan, Akkor bizony mindenkinek sietős dolga akadt, aki Adóniás pártjára állt, aki Adóniás támogatta, elment erre a nagy lakomára. Látjuk azt, hogy Adóniásnak nem sikerült Istent rávennie arra, hogy megáldja az ő tervét. Nem tudott belőle kipréselni semmiféle áldást az ő tervére és mindenki gyorsan elment. Hát joggal mentek el, ugye most, hogy már nem Adóniás a király, de még esély sincs rá arra, hogy király legyen, így jobb, hogyha szedjük a sátorfánkat, mert most már Salamon a király, úgyhogy nem jó az ellenzéket támogatni. De Adónia félt Salamontól, és felkészülve elfutott, és megragadta az oltárnak a szarvait és hírülatták pedig Salamonnak ilyen szókkal. Émé Adónia Salamon királytól való féltében megfogta az oltárnak szarvait, és ezt mondta, esküdjék meg ma nekem Salamon király, hogy nem öli meg az ő szolgáját fegyverrel. És mondta Salamon, ha jámbor lesz, egy hajaszál a, egy hajaszál a fejéről le, sem, le nem esik a földre. De, ha gonoszság találtatik ő benne, akkor meg kell halnia. Hát, ugye itt látjuk azt, hogy a Adóniás egészen jogosan megijed, és rohan az oltárhoz. Akkoriban egy teljesen pogány szokás volt az, hogy szent helyhez, ha ragaszkodik az ember, akkor ott semmi baj nem érheti. Úgyhogy a pogány népek is ezt gyakorolták, hogy a szent bálványukhoz oda rohantak, megfogták, és akkor biztonságba érezték magukat. Hát Izraelben ez annyira nem működött, hogy fogjuk látni később, hogy Joáb is próbálkozott ezzel, de hát uh, Isten ilyen jellegű védelmet nem rendelt, hogyha valaki fogja az oltárt, akkor az teljesen szent és értetetlen. Istent a szív érdekli, nem pedig az, hogy mit fog valaki a kezében. És itt látjuk azt, hogy uh, Adóniás menekül az oltárhoz, um, de látjuk a kegyelmet Salamon szívében. Ugye, akkoriban beszéltük már többször, az volt a szokás, hogyha valaki hatalomra került, akkor kiírtott maga körül minden riválist, hogy nehogy baj legyen belőle később. Láttuk azt, hogy Dávid milyen nagy kegyelmet mutatott Saul leszármazottjai felé, nem írtotta ki Saulnak minden leszármazottját, ez teljesen megdöbbentő volt, hogyha emlékeztek, rá ö, teljesen hihetetlen volt az a kegyelem, amit Dávid mutatott, Mefibóset iránt, Saul unokája iránt, aki igen esélyes lett volna egyébként a trónra. És úgy látszik, hogy Salamon tanult Dávidtól ugyanezt az irgalmat, és ugyanezt a kegyelmet mutatja a Duniás felé is. Azt olvassuk az 53-as versben, hogy elküldött azért Salamon király, és elhozták őt az oltáról, és eljött és meghajtotta magát Salamon király előtt, és azt mondta Salamon király, menj el a teházadhoz, teljesen kegyelemmel elengedi Salamon Adóniást, és ez az első cselekedete az új királynak, ami nem rossz egyébként, hogy ilyen nagy írgalomban és kegyelemben alapozza meg a királyságának a kezdetét, és ez az első királyi cselekedete, hogy írgalmat és kegyelmet mutat, De azért ott van a figyelmeztetés is a hogyha egy picike kis lázadás is van a részéről, akkor vége a kegyelemnek, és akkor meg kell halnia. És látjuk majd későbbiekben azt, hogy sajnos a nem nagyon értette azt, hogy mi az, hogy írgalom meg kegyelemmet, teljesen kijátszotta azt, és bizony Salamon ígéretéhez híven kegyelmet visszamomba halára ítélte a Dóniást, a lázadása miatt. Isten nekünk is kegyelmet mutat, végtelen nagy kegyelmet. Nem attól fog kegyelmet mutatni nekünk, hogy szorosan fogjuk a Bibliánkat, vagy eljövünk gyülekezetbe, hanem azért mutat kegyelmet nekünk, mert szeret bennünket, és meghalt értünk a kereszten. És a szívünket nézi Isten azt, hogy hogyan fordulunk őhozzá, hogyan fogadjuk azt a kegyelmet, amit ő mutatott irántunk. És ez a történet is elég tanúságos olyan tekintetben, hogy, hogy a kegyelmet Isten nem azért adja, hogy azt kiátszuk, hogy azt szabadosságra használjuk föl. Isten nem akarja, hogy önmagunkat pusztítsuk, meg romboljuk a kegyelem zászlaja alatt, hanem arra hív bennünket, hogy az ő szívét ismerve, őt szeretve a vele való szerelmes kapcsolatba elmélyüljünk és ne azt keresjük, hogy meddig lehet még menni, amíg Isten meg nem haragszik, hanem azt keressük, hogy hogyan kerülhetnék minél közelebb ő hozzá, hogyan ismerhetném meg még jobban az ő szívét, és hogyan ismerhetném meg még jobban az ő kegyelmét, amit kapok tőlem. Hát Salamon király így került trónra, elég egyértelmű, az is elég egyértelmű vélet, hogy Istennek az akarata volt, és bár Dávid leszármazottaiból ö, fog származni ugye a messiás, ettől függetlenül ebből a történetből is látjuk, hogy nem a legidősebb fiú az, aki mindig trónra kerül. A királyt továbbra is Isten választja, Isten hagyja jóvá, és ő, ő őrzi azt a vonalat, amiből majd a messiás előjön. Imádkozzunk! Köszönjük neked, drága uram, hogy... A mi életünk, az bele van írva a Te szívedbe. Köszönjük, hogy onnan eredt. Köszönjük neked, Uram, hogy minden lépésünket Te előre tervezed. Köszönjük neked azt, hogy gondod van miránk. Köszönjük, Uram, hogy Te pontosan tudod, hogy hova és miért helyeztél minket most itt ebben az időben. Köszönjük neked azt, hogy Te hűségesen beteljesíted az ígéreteidet, és a szeretetedet megmutatod nekünk mindenféle formában. Köszönjük, hogy megmutatod abban a formában, hogy engedelmességre a megígért áldásokkal válaszolsz. Megmutatod abban, hogy engedetlenségre fenyítéssel válaszolsz, megóvsz, védesz bennünket. Köszönjük neked, Uram, azt, hogy, hogy megnyitottad a szívünket, hogy láthatunk és ismerhetünk téged. Jézus, köszönjük neked azt, hogy nem nekünk kell erőlködni, hogy egy jó tervet készítsünk az életünkre, amire utána kipréseljük az áldás belőle, hanem, hanem követhetjük a Te szívedet, a Te szívednek az akaratát. Köszönjük neked, Uram, hogy biztonságban vagyunk, akkor, amikor rád bízzuk az életünket, és Te képes vagy bennünket az élet útján vezetni. Hagyj nekünk engedelmes szívet, Uram, hogy tudjunk a Te akaratod, a Te szíved szerint, a Te erőd által menni azon az úton, amire hívsz minket. Külön köszönjük neked, Uram, azt, hogy Téged nem csak az érdekel, hogy hányan indulnak el az úton, hanem nagyon is érdekel az, hogy hányan fejezik be. Uram, köszönjük, hogy Te vagy az, aki egyedül képes vagy megőrizni bennünket ezen az úton. És Uram, köszönjük, hogy arra hívsz bennünket, hogy úgy fussuk ezt az előttünk álló küzdőteret, hogy közben rád nézünk, hogy félredobunk minden akadályt, minden bűnt, uram, hogy szabadon maximális teljesítménnyel tudjunk neked kedves életet élni ebben a világban, ahol így a hittől való elfordulás meg az igazság olyan az igazságnak az értéke csak egyre kisebb, olyan kevéset jelent. Uram, szeretnénk megállni Te benned, és a Te igazságodhoz ragaszkodni. Kérünk, hogy építs föl minket, és ahogy tanulmányozzuk, Uram, ezt a könyvet, hadd ismerjük meg még inkább a Te kegyelmedet, a Te írgalmadat mi irántunk. Kérünk, Uram, hogy ragyogj föl az életünkben, és vegyél teljes uralmat. Köszönjük ezt neked, Jézus. Amen.